Ja, så er det svart jul, og velkommen til Brøndstedets juli-podcast. Her har vi særlige gæster, Søkland Brøndinger, der forteller om Brøndstedets historie, det er emmer som politik, samfunn, demokrati, og det er det. Ja, men, velkommen her til uh, den... 4. december, podcasten i, i Vrandsted, jul i Vensthuset. Men øh, i dag der er jeg selv i øh, København, og derfor så har jeg sat øh, stævne med en øh, mand, som øh, virkelig, jeg tror nok er københavner, men øh, han er i hvert fald en, der bor herovre, og øh, han er i hvert fald en, der opererer rundt i det københavnske under corona så man har på gader, stræder, i metroer og i, i toge. Vi mødte sjovt nok aldrig hinanden, men det kunne vi faktisk have gjort, for det var også mit uh, domæne under uh, coronaen. Men uh, de fleste har nok uh, gættet, de fleste, hvad skal vi sige, gåseøjne, vågne mennesker har nok gættet, at uh, det er selveste salser, som uh, jeg har sat stævne her i dag. Jo, tak Fleming og en absolut fornøjelse at være her med dig. Du øh, har jo også været ude og udøve noget aktivisme i den offentlige transport, metroen, S2, rundt omkring på gaderne, så det har været absolut en, en fornøjelse at, øh, at se, hvad det er, du har formået på det tidspunkt, og også din, din frygtløshed har været inspirerende. Øh, jeg ved ikke, om du er enig med hinanden i alt i verden, men, øh, men i hvert fald den samfundskritik, du kan levere, på din måde, øh, er er helt klart noget, jeg har set meget op til, og, og har været en stor inspiration. Fedt, det er dejligt at høre. Altså, jeg ved, at rigtig, rigtig mange, de knus elsker dig simpelthen, for dit øh, mål og for dit øh, kunstneriske talent. For det er virkelig et øh, talent, og jeg kan også forstå på dig, at du faktisk har tænkt dig at give det en chance. Men inden vi lige kommer til, øh, til det, så tænker jeg, at øh, folk, som har øh, set dig, og vi skal også øh, høre lidt, øh, der på slappet ligne lidt øh, senere her. Folk, som har set dig og, og hørt dig på øh, sociale medier, og endda også på øh, på, på tv, de øh, kunne sikkert godt tænke sig, ligesom mig selv faktisk, og sådan høre lidt, øh, hvem, hvem søren er ham, salser der egentlig, og, og hvordan kan det være, at han udviklede sådan et talent for... Øh, for kritik, systemkritik. Jo, tak. Og, og det er et godt spørgsmål, at min systemkritiske virke startede i 2020 meget tidligt, da der udmød rygter om en virus. Der så jeg nogle paralleller meget tidligt i forløbet til svineinfluenzaen, der havde været en del år tidligere, og jeg havde lidt en fornemmelse af, at de Mønster man kunne se der, hvordan samfundet ville agere, det ville skalere op derfra, øhm, og, og det er desværre ikke så kønt øh, i, for, i forhold til, at der spod jeg, at vi ville se totalitært træk, og, og der kunne jeg ikke lade være med at og, og tage bladet fra munden og ytre mig, og så fik mit udtryk så en, en poetisk klang, så at sige, og, og det er det, jeg er gået med. Ja, er det noget, er det po poesi, er det noget du har gjort der i tidligere eller ja. eller sprang det bare frem af skuffen der? Ja, jeg har faktisk gjort øh, lidt i det hen ad vejen, men, men meget sådan ustruktureret. Jeg har egentlig ikke rigtig været øh, været bevidst om at jeg har gjort det, for i sandheden er at, at jeg har været aktiv alkoholiker det meste af mit liv. Øh, så det vil sige, der er et, et relativt stort sort rum eh øh, af slør i min bevidsthed og i min, hvad skal man sige, selv historie øh, i min narrativ. Okay. Så, så, men jeg blev også ædru der i 2020, og der var ligesom nogle former for, for klarsyn, og, og en et dæksel, der blev fjernet fra min mulighed for at bruge poesien, og også at bruge den på en struktureret måde, og, og rette den igennem en, et samfundskritisk trone. Vildt. Altså nu er jeg jo en god på nogle af 50 år, og jeg synes jo, når du siger at det mest, af dit liv, altså hvor, hvor gammel er du så? Jeg er 254 år gammel. Jeg blev født den 14. september 1770, da Danmark ved lov fik verdens første uindskrænket ytringsfrihed. <laughs> det ved jeg, det har jeg ikke forestillet. Og så har du simpelthen lagt i cognac lige siden? Eller? <laughs> ja, ja, jeg har lidt uh, ligget konserveret i sprit. Fantastisk. <laughs> Så er det dagen efter, at Mette Frederiksen hun går op og udråber en bander? Det er jo egentlig WHO, der gør det, og så går hun på pressemøde efter. At det dagen efter, at hun gør det der i mars 2020, at så går du simpelthen ned og finder den nærmeste metro, og så begynder du ellers bare at læse digte op inden for fra din ukommelse? Eller hvordan? Jo, ja, altså i min digtsamling uvaccineret kan man se, at det første digt daterer sig tilbage til 30. januar 2020 faktisk. Øhm, hvor det er, at jeg, jeg læser nyhederne om, om den her virus, og, øh, og føler jeg så med i, hvordan medierne behandler den. Og det er faktisk allerede der, jeg begynder at øh, og, og, og få nogle aner om, hvad det her det egentlig kan udvikle sig til. Øhm, og, og jeg ved, at medicinindustrien vil gøre alt, hvad de kan for at profitere. Og øh, i deres jagt for profit, der kommer menneskers sundhed, typisk i anden række, kan man se. Altså, det er der ikke nogen tvivl om, profit kommer før mennesker får dem. Så der var jeg egentlig allerede ret ops på, at det er noget, jeg gerne ville tage i tale-sæt. Så det er egentlig, det starter egentlig meget med det. Og du sidder med en bog, som jeg har set dig på sociale medier, og også flaver den hedder Uvaccinert, og, og, og bærer et øh, billede af dig. Det, det er digtsamlingen, tænker jeg. Ja, ja, det er simpelthen min første digtsamling. Og den skildrer simpelthen oplevelsen af det at være uvaccineret i covid-tiden. Og i det hele taget det at være, være kritisk over for medierne og myndighederne, og, og hvad det er, der i det hele taget foregår. Øhm, og hvordan det er, at jeg ligesom oplevede diskrimination le oplevede og, og, og miste familie, job, rettigheder, vinder. Ehm og blive som det set som et som et udyr, som et urent individ der ikke må være eller færdes med nogen, øh, som der også står på bagsiden af den. Så lede sin minoritet ejede land, pludselig var jeres samfundsnære. Altså det var vildeligt sådan jeg havde det som et ord der ikke måtte eksistere. Så også, heldigvis øh, så er jo Møden de mennesker har fået en del respons på at det var der en del der godt kunne spejler sig i, blandt andet der selv. Ja, det er helt vildt. Er helt vildt då. Du, altså, du ringer bare så ren en tone når du, når du læser din uh, digte op. Der er nogen som har kælta og jeg ind i med dem, vortids uh, strumme, fordi at det er, jo, altså, det er jo lidt en en hvad skal sige, en mark genre, fordi <laughs> det du afslører eller det du italesætter, det er en forholdsvis uh, mørk, pengegrisk uh, agenda, der, der, der ligger i det. Men uh, du, uh, er, er det okay, hvis vi bruger den prædikat uh, på dig? Vortids strunge? Ja, altså... Ved du, det er, jeg snakker om? Ja, jeg ved godt, <laughs> hvem det er, du snakker om. Eller? Okay. Uh, jeg har faktisk ikke selv læst særlig meget litteratur i det hele taget. De eneste to bøger, jeg har læst, er Bibelen og Koranen. Ja. Uh, så det er egentlig der, er alt min, hvad skal man sige litterærer inspirationen affra. Men jeg, jeg står jo i en situation, hvor det er, at, at ja, der er folk, der siger, at vortid strunge og øhm, det, det nye, jeg er Hassan og, og det er Dan øh, der. Og, og helt ærligt, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal respondere på det. Altså, der, jeg, jeg ser selvfølgelig, at det de fleste menneskers referencer for god poesi og nogen, der sparker til samfundet. Ja. Så, så det, det, det er jeg selvfølgelig med på. Den må jeg da tage til mig. Men men omvendt så har jeg det også på den måde, at, at jeg mener, at min poesi gør noget andet, end de gjorde også. Og det vil jeg også gerne lade folde sig ud yderligere. Heldigvis så startede jeg først med at dække strukturerede, da mit misbrug var over. For dem så dækkede de under deres misbrug. Så, så jeg har forhåbentlig en chance for at, at spæde noget til, som er af et lys. Der er noget andet end dem, fordi de fik jo alle tre en, en ret... Ærgerlig død, må man sige. Æ, Dan Turell øh, altså fik jo kraft på grund af hans ret tunge livsstil. Øh, sagt hent ikke. Jeg er Hassan, øh, selvmord slash overdose. Æ, Strunge, selvmord. Æ, så de kom jo aldrig rigtig ud over den offerrolle, der er i det at være samfundskritisk digter. Hvor det er, at man, man, man ser på samfundet, man ser hullerne i osten. Man ser, hvor det er, at det, at, at det er hyklerisk. Man ser, hvor det er, at det, det er korrupt. Øhm, og, og så identificerer man sig meget hårdt med modsvaret til det. Og det er også fair. Det skal man også. Men der skal også være noget lys. Man skal også finde det, der er at dig i dem, du kritiserer. Eller også, at det bliver for mørkt. Øh, og, og det er også der, hvor jeg er. At jeg skal også over på lyset og... Og i min sidste samling der er meget kontroversielt for nogen, der er sidst i den, tilgier jeg faktisk også Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, Søren Brostrøm, Henrik Hulm, og he er jeg lige præcis det, der mangler ikke kan lide, men det bliver jeg nødt til. Det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi de er jo også bare mennesker, der er fanget af det, det magt system, som der er, øh, og som er blevet forbringet af det. Ja, de er gode til at spille spillet, og de har spillet spillet på en måde, der er gået ud over ufattelig mange mennesker. At jeg tilgiver dem, jeg ikke lige med at jeg accepterer, hvad det er, de har gjort. No. Og det er vigtigt at distancere mellem de to ting. Men, øh, men for at jeg også skal have en chance for at, at kunne give noget lys fremme på et tidspunkt, så bliver jeg også nødt til at, at slippe den af, der er i mig selv, øh, til dem. Uanset hvor retfærdigt, retfærdigt den af er. Og jeg håber da naturligvis også, at, at det får øh, sygelige sanktioner, så det er, at de har en chance for selverkendelse. For det er også for deres egen skyld. Absolut. Absolut. Øhm, fordi hvis de får den bekræftelse, at de kan få lov til at, at, at, at slippe af sted med løgne, øh, manipulation, øh, jamen så, så, så skaber det jo et, et, et rimeligt dystert øh, sind i dem også et eller sted, fordi så det bekræfter jo bare deres strategi, så vil de jo bare fortsætte med den, og aldrig nå frem til en erkendelse af, at okay, det kan måske være, at de ting, jeg har gjort, har, har såret og skadet, og, og det der være øh, mennesker. Så derfor er det for mig i hvert fald meget vigtigt også at, at, at se det, der er mig i min værste fjendesord. Ja, okay. Er der nogen af dækkenes, som, som simpelthen finder den her lyse side frem? Og i øvrigt, hvor mange dæksamlinger er der? En, der er en mere end den, som ligger foran os her, uvaccineret? Ja, det er der. Jeg har skrevet tre på nuværende tidspunkt. Øhm, jeg er en journalist, der, der er meget dårlig til at gøre min research, <laughs> ja, kan du godt høre. det, det cool. <laughs> ja, men, øh, men sagen er jo den, at, at de er uudgivet, så at sige, fordi alle mine digtsamlinger indeholder censureret poesi. Så derfor er det ikke en helt nem øh, dans med, med for eksempel forelæger osv. Så, så derfor kan det godt være svært at finde information omkring dem osv. Og, okay. og de distribueres på nuværende tidspunkt udelukkende igennem mig selv. Okay. Øh, men så det vil sige, at jeg kan købe en af dig nu? Er det sådan? Ja, du, får, du får det her eksemplar, med. Er det rigtigt? Ja, den siger til dig, Flemming Blikker. <laughs> For din stærk indsats. Ikke, øhm, tak, tak. Men, men jo, jeg skrev den her uvaccineret. Og, og der må jeg sige, at tonen er jo selvfølgelig kritisk øh, og hård. Øh, fordi at, at de her er jo skrevet, mens der er man stor i den. Ja. Øhm, der er også snart af lys øh, i dem. Øh, men det er helt klart en... en analiseret bredere over, over det som der vi stod i. Og, og det, det synes jeg egentlig er okay, fordi der skal være et repræsentativt udtryk for den tid, ja. som som sætter øh, de ekkoter der var i det menneske der der, der ikke synes det her det var okay og som oplevede store konsekvenser af det. Øh, så, så, så det synes jeg lige smatchet det. Så derfor lød jeg det er egentlig bare, hvad skal vi sige, breden flyde meget i den her sammenling. Eh øh, det er så så, da det var, at, at covid øh, stoppede i godes øjne, altså Putin gik ind i Ukraine, og så havde vi en anden fjende, vi kunne fokusere på, og så var, var covid ikke så hot længere. Og det, det kan man jo snakke længere om. At det var, at men men så, så så jeg, at mennesker, de, øh, altså de flå masker af bomuld, de var ligesom erstattet med masker af skærm. Folk gik rundt og var begravet i deres telefoner, og øh, og jeg så den her algoritmiske afhængighed meget tydeligt, fordi i den her periode med lockdowns, og, og hvor det er, at vi havde fået den her livsvigtige information, typisk igennem vores telefon, så følte vi ligesom en stærk afhængighed af det. Og jeg følte mig meget isoleret i den periode også, fordi altså, man kunne ikke komme i kontakt med mennesker, der bare gik med bukkede nakker og med fjeset i telefonen. Altså jeg havde jo håbet på, da covid var slut, og, og vi ligesom kunne sige, det er ikke en samfundskritisk virus, vi fri, så ville vi feste og komme hinanden ved og være glade, ikke? Men det var ikke det, der skete. Vi var meget isoleret. Så den digtsamling, bukkede nakker, sætter ligesom ord på den følelse af isolation, jeg, jeg stadigvæk fortsat synes, der bare, hvor det så ikke længere var covid og samfundssind, der, der trynede. Men, hvad, hvad skal man sige, ligesom den øh, medie- og telefonafhængighed, folk tog til sig, ikke? Øhm, og, og stadig mange lider af i dag, og vi ser undersøgelser nu af, at nu har man mere klar klarsyn på, hvor meget det skader f.eks. børn og unge. Hvad betyder det, at den kommende generation nu her indekserer hinandens sociale værdi i antal likes og followers frem for øh, menneskelige værdier? Øh, det er tur og stå op for, hvad der er sandt og, og godt og overholde aftaler, det er sekundært i forhold til, hvor god du er til at tage en selfie. Hvad sker der, når det er at at, at, at det burde lov til at folde sig ud. Det tror jeg ikke nødvendigvis så så godt, så så alle de emner der indfor øh, den papyr, øh, ja, kald det cyberafhængighed, behandler ja. den det samling så. Eh øh, og til sidst øh, så øh, ehm jeg så øh, det samlingen sjælecancer, som handler om om det at øh, opleve kulturen som en dø. Øh, så jeg så jeg så jo så ved verden at der der foregår vi har jo som danskere ikke rigtige nogen kulturelle referencer sammen længere. Altså vi kan tage en, til en Mindsoft 99 koncert sammen og og med en bajer i hånden til den og så til når landsholdet er heldige at vinde 1-0 over et land eller, eller bare ikke taber, ikke. Altså så kan vi lige have en lille snert af det. Men, men ellers ellers så så oplever æ øh, kulturen som som værende mere eller mindre udraderet, og jeg så den være overtaget af øh, skal sige, den her meget kraftige woke-feminisme, som også har totalitære tangenter til sig. Altså, den tager fuld patent på korrekthed og tåler ikke at blive udfordret, og derfor blev den, er den stadigvæk opret hold af en benhård-canceled culture, hvor det er, at, at hvis du ytler dig forkert, så bliver du også lukket ned og socialt ekskluderet. Det var lidt det samme som vi så med, med, med samfundssindet. Altså, jeg har samfundssind, derfor er jeg god. Hvis du ikke har samfundssind, er du ond, og derfor må din stemme ikke høre I Under wokeismen er det, jeg er inkluderende, jeg er tolerant, øh, og, og derfor er jeg god og må ikke udfordres. Altså, det er den samme mekanisme af fald, som hele vejen rundt. Øh, og, og jeg har lært af det, at når det er, at ideologier eller idé-sæt kan finde ud af at manipulere med menneskers empati, øh, så kan man meget hurtigt øh, slå ytringsfrih ytringsfriheden i elle. Øhm, og og, det, øh, og det, det, det, synes, det synes jeg er vildt øh, at se. Altså det er jo ikke noget nyt fra historien, vi har jo masser af historiske eksempler på, på at det er sket. Men, øh, men ja, i det her samfund, vi kalder et videnssamfund og et, et frit demokrati osv., at øh, se de her mekanismer spille sig ud, det, det er på en eller anden måde forunderligt, øh, synes jeg. Øh. Ytringsbrighed, det er så også noget, du går til konferencer sammen med tidligere statsminister <laughs> og sådan noget. Vi har lige, vi gik i gang ja. her. Hvad, hvad var det for noget? Øh, Jamen, øh, der er for eksempel, der er nogle ytringsfriheds aktivistiske grupper rundt omkring. Øh, altså, der har været mange øh, i forbindelse med covid og så videre, men der har også været, der er også nogle i de lidt mere etablerede samfundsfase, hvis man kan sige det sådan noget, lidt mere mainstream. Øh, for eksempel gruppen Samuel Paty, øh, der, der, der bliver der holdt nogle events og arrangementer i forbindelse med det, hvor det er, at at folk, der øh, ligesom vi kæmper for ytringsfrihedens faner. Lige mødes og diskuterer hvor står vi her, men der er det primære tema temaer, -temaer så som koranloven der bliver snakket om øh, og øh, og staminså men også ja for eksempel øh, sociale mediers censurmulighed og og alt mulige andre. Så det er sådan mere ytringsfriheden i sådan et, et bredere perspektiv. Hvad siger man så til Hallettornik Schmidt når man bevæger hen så meget der? Jamen, der, der siger man jo hej Helle, ikke? Altså, og, og så prøver man jo ligesom at forstå, hvorfor man selv er blevet censureret. Hun sidder jo øh, som... Oversight, øh, ward ja, member. Ja, i Metas øh, organ, som ligesom beslutter, hvilket content det er, der skal få, have lov til at være på de sociale medier, hvad det er, der ikke skal have lov til at være på Metas øh, sociale medier. Og... Øh, og det, og det er jo ikke nogen ny, for mig at blive censureret på Facebook, YouTube, Instagram og hele muligheden, ikke? Altså, øh, min digtsamling uvaccineret, altså, der er 90% af digtene censureret øh, i sin tid på netop de platform, ikke? Øh, 90%? Okay. Ja. ja, der var lige nogle enkelte, som fik lov til at komme igennem censurens nåløg, ikke? Øh, men nu har mag Mark... på videoer hvor du taler ind i ind i Ja. Ja, jeg blandt andet men også skrevne det ja, i forskellige formater. Ja, ja lige præcis. Ehm okay. uh, nu er det jo nu er det jo kommet frem at Max Zuckerberg som har lagt sig fladt ned og så sagt at han er ked af at han bukkede nakken over for Harris Biden regeringen som pressede ham til at censur, imod øh, kritiske stemmer i forhold til øh, til covid det er han ked af. Ja, det det er han ked af. Ehm <laughs> så men han kan godt se om han er stadig væk forhåbentlig. Det lille punks. Ja, en lille lille punks. Han har jo trods alt stadig en virksomhed han skal drive videre, ikke? Ehm altså, jeg jeg jeg vil dog trods alt sige at at ja, det er på bagkanten og det er jo totalt nød, men i det mindste så er en erkendelse bedre end ingenting øh ja, fordi at, at at det er jo noget hvor det er at man har muligheden for at, at lave en stor impact. Altså det er jo næsten umuligt ja, ja. at komme frem med et budskab okay, hvis man skal absolut. ud og melte, altså når erkendelsen at de ruller ud af skabene som skeletter, ikke? Altså ja. så, så kommer vi jo derhen, der hen er hvor vi skal hen til vores sandhed, den uh, til rive, mm. hvor alt den uh, løgn og alt det deception, uh, det uh, det det bliver kommer for en dag, så hvad hvad eneste indrømmelse er jo selvfølgelig kærkommen. Det er jeg helt enig. Med. Ja. Ja, ja, ja, det er det, og der, og der er det jo netop der, man altså, virkelig skal finde det medmenneskelige i en selv, og så, og så tænke over, på trods af, at der er nogle magthæver, ja, de kunne have gjort det bedre, og, og det skal selvfølgelig sanktioneres færre, men, men altså, at, at man kommer til erkendelser og ligger sig fladt ned, altså, det, det, det, det må man jo ersætte for, hvad det er, og så må man jo tage dem på ordet i forhold til, at at så vil de også lave nogle retningslinjer for deres platformer osv., hvor det er, at de, hvor de ikke falder i samme kattelem eller bog under, for at de politiske magthæveres pres, i det mindste forhåbentligt, ikke? Okay. Så, så det med konsekvenserne, ikke? Fordi der er jo typisk ikke nogen konsekvenser for, for, for Zuckerberg og for nogle af, af, af de andre med det for, ikke? Sådan fra Bertelsen og så videre og så videre og så Der er jo typisk ikke nogen som Bill Gates, typisk ja. ikke nogen konsekvenser har jeg i hvert fald ikke været der endnu, men det er jo så det, at uh, når nok folk der derude, de begynder at forstå, hvordan uh, tingene de uh, hænger sammen, og de begynder at forstå, at det her det går ikke, det går ikke i den rigtige, i den rigtige vej, jamen så opstår der også et pres. Og, men for at de skal forstå det befolkning, jamen, så skal der være nogle formidler af den her sandhed, fordi det kommer ikke ud af mainstream, det kommer ikke ud af narrativ, og det er så der, hvor, at, som du sagde lige før, at det kan godt være, at det blev sådan lidt bredt eller sådan lidt hårdt i, i udtrykket, men vi var jo heldigvis også mange, som på den måde også i din uh, kunst spejlede og sige, altså, fik noget af vores uh, vrede fik noget af vores sammenbidt eller indgidthed uh, uh, ud ved at se en uh, frisk ung mand, uh, som, uh, som dig selv, gå ud og tage tyren ved håndene og sige ord som nærer <laughs> som øh, jeg håber vi vender lidt tilbage til for, øh, for selvom vi sidder her hvor der er noget baggrundslarm, vi sidder på café Vivaldi øh, her i øh, lige ved ved kulsøv ved Nørre, ved Nørreport, men kulsøv og Nørreport. Og det var endelig jeg havde endelig sat de stævner over hjemme, hvis, men de lukkede klokken øh, klokken 18. Så derfor satte vi os øh, herover. Det er ud fra at Emerys trods, trods alt er økologisk, så der vil vi ikke få koveer <laughs> som som alle de er begyndt at, at proppe i, i deres øh, køer. Men øh, når vi sidder her, hvor der er en del baggrundsstøj, alligevel så vil jeg høre, om ikke vi kan netop få den der smagsprøve på. Og, og jeg har endda spurgt dig, hvad med ikke at tage Danmarks farligste digt? Hvad siger du til det? Det synes jeg lyder glimrende. Ja, <laughs> fedt. 28. august 2021 Nea ja, ja, ja, næger, samfundets og uden man næger, smides ud af centre og caféer, til mig er der ingen plads, fordi jeg ikke har de renes pas. De øjner mig med skyld, øjner mig med foragt, for jeg er deres næger, vil ikke lade mig vaccinere, så for mig må de ikke sætte væger. Nej, har simpelthen ikke range til at spise på resta orange, for gæsterne kunne jo blive for arvede, tåler ikke synet af de farvede, dørene smækkes, smidt ud, smidt ud, smidt ud, som covid-moralismens sorte gulvklud. For beskidt til at væger, inde på museer, l stejler mit nedgarn sejler, for må ikke gå til frisøer. Jeg tænkte, hvis nogen dør. Men man må aldrig nævne det usagte. Vi har pt kun 50 indlagte, for millioner drømme udlagte. Og tilbage står vi som deres og Deres værste frygt er, vi bliver flæger, så vi må holde svage, må ikke klage, må ikke gå i fitness og løfte vægte. Hvorfor bliver de ved med at benægte? At medicin, racismen er ægte? Ja, så længe jeg lægges for had, er Mette Makral glad, og kun ved at skramme, kan staten bestemme, hvorvidt vi må kramme. De vil ramme, og de vil larme, er kolde for at være klamme, knibbel suppe med det samme, for du skal skamme dig over at være rask og hvid i en tid, hvor alt fakta er en strid, tæsk af politiet. Sig mig, hvorfor har det ikke hjerne til at fjerne de undtagende jødes stjerne? Det er tid til at se med nye øjnene, når Christiansborg ikke får at skælne mellem sandhed og løgne. Og nu er jeg blevet til deres og George Floyd, der kom til at protesterer. Så jeg må tage mig til takke med Magnus Højnæk i min nakke, for ja, ja, næer! Den hvide digter, der ikke må eksistere, bliver bandet, bandet, bandet, men de skriver årsagen af noget andet, så ryger bagerst i bussen, at too much må ikke ramme klotj, mine digte fjernede fra Facebook Watch. Åh gud nej, zombierne må ikke skue kritik af coronadiktaturens politik, bliver bandet, bandet, bandet fra insta og fra tok, som det sorte for i deres flok. De skulle jo nødtigt forstyrres i deres dosis elektriske heroin af en sorts musker som mig. Katolikkerne skal i leve som en fritænker i længere, isoleret de mine flammer bag digitale trammer. Men hvad er det, jeg skurer ud af min cybercelles vinduer? Børn, der prikkes, børn, der stikkes, reduceret til lydighedsteknologiens nye forsøgsfotter. Apparatets nye voodoklude, forbringet i profitens prisme og medicinlobbyisme. Og nu kan jeg snart ikke mere, fatter ærligt talt ikke, hvad der sker. Så pakker mig til jeres næ, og kan ikke finde rundt i det hæger, og hvis et re Nøjes med at dø mig tilbage til, da hvert øjeblik var en ny melodi Og mennesker kunne mødes Uden test, syle og kanyle Uden likes, uden followers Uden hjernevask om distance Eller statsstyret og Gav hinanden en chance Så drømmene kunne drømme, drømmene drømme Så drøm, I have a dream Som en anden næger Sagde i et andet samfund Og han var næger, fordi hans udfarve var for kæret Smidt ud af restauranter og caféer Jamen bag bussen, hængt i kussen, hængt i træerne jeg må nøjes at patte, for de fleste vil aldrig fatte, at fordi politik er politisk, eksisterer politisk korrekthed ikke i virkelighed. Men for nu må jeg spille min rolle for som den covid-næge, og vidste ikke det, de konfiskerer, indtil jeg er afinstalleret totalt. Øj, okay, kæft, var det godt salse. Øj, og... det <tryk> var en jeg så dig inden til Orgo Nights sidste event, og jeg ved, at måske skal vi lige gøre lidt reklame for Orgo Nights. Han prøver, også, eller prøver, at han er ved arrangerer noget til nytårsaften, så det kan vi lige. Tag fat i Orgo Nights, hvis du ikke ved, hvad du skal lave nytårsaften. Der er totalt vogne event der. Men jeg så der til Orgo Nights, og det er jo endnu mere vildt at se dig i virkeligheden, end det er at på sociale medier. Det synes jeg også, at folk skal vide derude. Og når jeg nu også ved, at øh, du vil gøre noget ved det her, fordi du fortalte det lige inden vi gik i gang. Du fortalte, du har, har du sagt op eller vil sige op. Ja. Eller? ja, det bliver jeg nødt til. Jeg bliver nødt til lige give mig selv lidt plads og, og noget tid at skrive fuldtidig i. Vildt. Det er jo svært at sælge censureret poeti, så derfor må man jo lidt ind og ud af lønburet. Og det er den præmis, der er. Så... Nu øh, har jeg sagt mit job op således, at jeg kan skrive fuldtid i, i en periode. Vil. Så, så vil. det ser jeg frem til. Og hvordan kan folk, altså hvis folk vil booke dig, eller hvis folk vil øh, støtte dig, eller hvis folk vil købe dine ting, hvordan skal de få fat i dig? Jamen, den eneste måde for nuværende er at tage fat i mig ind på Facebook. Så, ja. Vi skal væk på Facebook. Jeg, også, jeg har givet dig bare... <laughs> Et par tip, inden vi gik i gang ja. her. Jeg vil rigtig gerne se dig lykkes med den satsning. Jeg ved, hvor svært det er at leve en kunst, og ikke mindst den slags kunst, som du er proponent for, som du er kreatør af, og som så endda også er censurert op til 90 procent af det. Så jeg håber virkelig, at du udvikler en platform også så folk kan møde der andre steder en Facebook også. Jeg håber også selv at komme til nogle events, hvor du er er med og og skaber den energi, som du gør, som, som, som følger med med dig, når du og din digte, når du er når du er rundt. Har du nogle plan på, hvad du gør? Eller skal du bare være, hvad skal man sige, sådan rent kreativ altså i gang med at sidde ude ved havet, og, eller, eller hvordan var der tænkt je Ja, yeah. for nuværende bor jeg faktisk i Helsingør, okay. men som du sagde i starten af, er det her, at, at jeg skriver meget inde i København, jeg skriver meget inde i byen. De næste værker, jeg kommer til at skrive, kommer til at være lidt anderledes end nuværende, nu, kommer til at have en lidt anden tone og en lidt anden karakter, Uh -huh. så, så der søger jeg også en lille smule for byen for at skrive og få nogle andre indtryk jeg har ikke nogen overordnet plan for hvor det er at øh, det her det skal tage mig hen og hvordan kunsten skal formes ud øh, igennem mig der er jeg overgivet og tror på at der er en kærlig Gud der nok skal fortælle mig det hen ad vejen fantastisk, det er jeg sikker på der er alt, og alt muligt held og lykke på din færd jeg glæder mig rigtig meget til at se dig igen og til at høre dig igen og til at se dig lykkes med, med det sat som du er lavet. Tusen tak for dig altså. Selv tak Flemming og i lige mod hvor friheden svær står højt på din vej også. Absolut. Make wants the Make wants Make great and